tan kokunatte шин и La causa és l'existència. El fet que siguis aquí és una bona causa. El cas d'en Xingir, Icari, va conèixer la mort de ben Benjoga. Els desitjos de joventut van ser ofegats. El darrer apòstol els va pagar. És per això que en Shinji està trist. Per què l'has mort? Per què l'has mort? Per què l'has mort? Per què l'has mort? Per què l'has mort? Tenia cap altra sortida? Per què l'has mort? En Nagisa Kaworu era l'apòstol! No era un ésser humà igual que no, tu? Era l'apòstol! Era el meu enemic! I no era un ésser humà com tu? No! No! No i no! No era una persona com jo. No. Era l'apòstol. Per això el vas matar? Sí. Si no ho hagués fet, m'hauria mort a mi. I també us hauria mort a tots. Per això el vas matar. No era la meva intenció, però no tenia cap altra sortida. Per això el vas matar. Ajudeu-me. Per això el vas matar. Ajudeu-me. Per això el vas matar. Ajudeu-me. Per això el vas matar. Que algú m'ajudi. Per això el vas matar. Us ho prego, sisplau, que algú m'ajudi! És cert... Qui hauria d'haver sobreviscut eren en Kaworu. Ell era molt millor que jo. Havia d'haver sobreviscut ell. T'equivoques. Aquell qui sobreviu és només aquell que té ganes de continuar vivint. Ell desitjava morir. Era la seva esperança. Quan va perdre la voluntat real de viure, tot va esdevenir pura aparença. Tu no ets dolent, Shinji. Vols dir? Preocupació. Realment era el millor que podia fer? Obsessió. No sé. Què podia fer? Què podia fer, eh? Què et fa por? Què? Què et fa por? Jo mateix. Què et fa por? El fet de no agradar. Què et fa por? Aquí, Què et fa por? Qui? Què et fa por? Aquest! És el pare! Jo no li agradava, el pare. No li agradava gens. No li agradava. I, doncs, què podia fer? Exacte. Misato! On sóc? On puc anar? No veig res. No entenc res. Misato! Misato! Ei! On t'has ficat? Misato! Ei! On puc anar a partir d'ara, eh? Misato! Asuka! Ayanami! Toji, Kensoke, Litsuko, Kaji! Pare! Mare! Que algú m'ho expliqui! Que algú m'expliqui què he de fer! La màquina Eva número 1! Al cap i a la fi, l'únic que he fet és pujar a l'Eva. Fins i tot per matar persones que m'agraden, com deia el pare i tothom. He de tornar-hi a pujar? He de tornar a lluitar? Digue'm alguna cosa, contesta. Per què puges a leva? Tothom em diu qui pugi. Per això hi puges? Ho he fet per tothom. No he fet bé. Has pujat a leva per tothom pels altres? Sí, és clar. No he fet bé. No era això el que havia de fer. Així tothom m’oggeriaria perquè era un fet molt important. No diguis mentides. Què? Que neig de ruc? No em diguis que no ho has fet per tu mateix. Com? I és clar que sí, simple, No cal que t'excusis més. És veritat, això? A tu no et sembla que si haguessis pensat una mica en els altres, ara en Kaguro encara seria viu? Potser sí. És per això que estàs tan trist, És clar. A veure, no té una mica de relació amb la simbiosi, això? Potser sí. La gent et reclamava, però no era només això el que desitjaves, oi? Potser sí. Els altres et donarien la felicitat, però l'únic que has fet és esperar, oi? Fingeixes la felicitat! A tu et deu passar el mateix, oi? Eh? Segon personatge protagonista, el cas d'Alaska. Fa temps que pujo a l'Eva, perquè m'hi fan pujar. I m'he de moure amb aquest robot, com si fos jo mateixa. Però jo no necessito... Aquesta mena de robots. No, jo no necessito ningú. No necessito ningú ni els pilots, que no poden pujar a l'Eva. Et busques a tu mateixa, en les altres persones. Calla! Preocupació. Et fa por estar sola. Preocupació. Et fa por quan els altres no hi siguin, tu tampoc no hi siguis, oi? Falta de fec. Per això puges a l'Eva. Falta de fec. Calla! Falta calla, de fec. Tercer personatge, Lei Ayanami Qui sóc jo? La Leia Ayanami I tu? Qui ets? Lei Ayanami Tu també ets la Leia Ayanami? Sí, jo també dic Lei Ayanami Totes nosaltres ens diem Lei Ayanami Per què totes sou jo? Per què totes les altres persones ens diem Lei Ayanami? I per què vas veure que tens cos i ànima, tu? No ho faig veure. Jo sóc yo. No. La teva ànima fingeix que ets una persona creada... per aquell ésser humà anomenat Ikari Gendo. Fingeixes que pots actuar com els éssers humans. Fixa't. El teu interior és ben fosc. No s'hi pot veure res. No hi ha cap cor que entengui res. El teu torre real és aquí. Jo sóc Soc el que he esdevingut fins ara. He estat creada mitjançant la unió d'altres persones. Gràcies al fet d'estar en contacte amb altres persones, m'he pogut crear amb aquesta forma. El contacte amb altres persones ha canviat la forma del meu cor. És unió, això? Exacte. La Leia i en és el resultat del que els altres m'han fet fins ara i del que em faran a partir d'ara. És unió, això? Però el teu jo real és en un altre lloc. El que passa és que no ho saps? Perquè no ho vols veure, és clar mentre no ho sàpigues? Per què tens por? Perquè pot ser que no tinguis forma humana? Per què pot ser que el teu jo desaparegui? Tens por. Et fa por que tu mateixa deixis d'existir. Et fa por que deixis d'existir en el cor dels altres. Por? No ho sé. El teu món propi també desapareixerà. Et fa por, oi? I tu el faràs desaparèixer. Et fa por, oi? No. Estic contenta. No vull morir. Desitjo l'esperança. No vull evocar-me'l no res. No vull evocar-me'l no res. Aquelles persones no em poden fer tornar. Encara no em poden fer tornar. Aquella gent em necessitava, per això jo hi era. Però ara s'ha acabat. És cert, em necessitava. Era jo qui podia ajudar la gent. En necessitaven en aquell dia. Però... ara tinc por. Vinga, anem. Ara ja saps per què ets aquí. Oi, Lei? Sí. Això era. L'inici del complement humà. La fi del món. Una altra vegada en xingir Icari. Què és aquesta sensació? Ja l'havia tingut alguna altra vegada. És com si la forma del meu cos s'anés apagant. Em sento bé. Sembla que sóc gran, ample. Puc arribar a qualsevol lloc. El complement humà va començar. El que perden les persones és el cor. Omplir l'espai d'aquell cor. El cor, l'ànima, va començar el complement. Tornar al buit. Va començar el complement humà. No, allò no era tornar al buit. Tan sols era tornar al començament. Era tornar a la mare que s'havia perdut en aquest món. Unir tots els cors en un de sol i aconseguir la plàcida immortalitat. Tan sols es tractava d'això. El pla del complement humà. Exacte. El complement humà. En el nostre cor hi ha una part buida que perdem. La creació de l'oceà del cor, la creació de la intranquilitat del cor. Les persones temen l'obscuritat del cor, enfugen i continuen vivint sense. La majoria de les persones no volen extingir-se per sempre. Per això, si unim tots els cors en un de sol, ens cobrirem els uns als altres? Això també significa la pèrdua dels humans. Això no és cap ajuda, no és pas cap acord, això. No, però tu també desitjaves això. Eh? Kasu. On sóc? Misato Katsuragi, primera part. Sóc dins del teu cor, Misato. És el meu cor. Al mateix temps, dins teu, s'hi troba el meu cor. Jo, per trobar-me a mi mateix, he d'estar en contacte amb diverses persones. Necessito trobar el meu interior. T'hi he de trobar a tu, a dintre meu, Misato. Què desitges? Ser una bona nena. He de ser una bona nena. Per què? Com que el pare no hi és, he d'ajudar la mare i ser una bona nena. Però no vull ser com la mare. Quan el pare no hi és, la mare no para de plorar. No s'ha de plorar. No s'ha de, no de ser dèbil. Per això he de ser una bona nena. I he de fer els possibles per agradar al pare. Però el pare no m'agrada. Per això tampoc no m'agrada ser una bona nena. Ja n'estic tipa, de conservar-me bonica, de continuar tenint aquest aspecte bonic. Ja estic tipa. Em vull embrutar. Vull veure'm bruta. Per això t'abraces a aquell noi. No, ho faig perquè m'agrada. Per això l'abraço. Realment t'agrada? Sí, exacte. Si t'he de ser sincera, va ser ell qui em va acollir a mi. És cert. Era molt amable. No, no li mostris en xingir, aquest punt no li mostris! A hores d'ara ja no cal que n'vergoanyiixis. No em fa vergonya! Per què mostrar-te-ho davant d'altres persones et fa vergonya. Per què no pots estar tranquil·la davant la persona que t'agrada? No, pare! Realment estàs contenta de mostrar-te així de davant d'en Xingí? No és cert! No, no! Què passa? En realitat t'agrada que el pare sàpia que dorms amb homes? No! Però si desitjaves veure la cara d'en mentre dormia? No! No volies que Enkagi fos amable amb tu? No! Desitjaves trobar-hi el pare dins del cor d'en No! Bé, en aquella època sí que buscava el pare dins d'en Per això vaig fugir d'ell. Era com dormir amb el pare. I tenia por. En realitat estava contenta. Era agradable. El que no podia resistir era que li agradés una altra persona. Per això l'odiava. Per això ens vam separar. L'amor no va ser el motiu. El motiu va ser el final de l'amor. Ets molt amable, Kaji. Hi... Per això t'ho preu. De debò. Embruta'm. Ara mateix t'ho dies a tu mateixa. El cas és que no n'estàs de dolguda. Només és una pena momentània. El que passa és que t'estàs enganyant a tu mateixa. Val més que ho deixem. Eh? Ho amb molta cura. Tots els homes feu el mateix. La feina s'acaba convertint en el vostre món. Sempre que veu deixant-nos. Igual que el pare. Només podia fugir de la cruel realitat. La dura realitat. Jo? Exacte, sóc jo. No hi ha més remei. Deixa'm, Misato. De vegades, perdo l'esperança i no m'agrada! Ets una persona bruta. No et cuides. Em fas fàstic, estàs bruta! Tenir relacions amb homes de gran virtut, quin fàstic! Felicitats pel teu ascens, Misato Katsuragi. El que reconec és que jo no sóc realment dio. Al teu dio no li agrada plorar. No, jo sóc feliç. Sóc feliç? Soc feliç. Sóc feliç? Sóc feliç, sóc feliç! Soc feliç? No, això no és felicitat! Què és la felicitat? Aquest no és el meu jo real, no! Només és el que em penso que sóc! Si no ho feies així, no podies viure amb mi, oi? Et fa poc que estiguem junts? És intranquilitat. Si no veus ningú dormint al teu costat. Et fa por dormir sola? Aleshores, és que et fa por dormir sola. No pots suportar el fracàs, oi que no? Per això qualsevol et va bé. No! No, només desitges ofegar-te en el plaer fàcil. Només vols enganyar el teu cor amb la fugida cap al plaer momentani. És per això que només t'aprofites dels homes. No, no, no! Què desitja aquesta noia? Cas 2. Oh, on sóc? El que hi ha dins teu és el meu cor. Això, sí, dins teu hi ha el meu cor, Shinji. Aska Langer, primera part. Què desitges, Aska? Viure sola. No necessito ni el pare ni la mare. Viuré sola. No ploraré més. Però encara ploro. Per què ploro? Aquesta nena està dolguda. Què? No ho diria pas una doctora, això. Els metges també són persones, ja t'ho vaig dir una vegada. Però, una noia com tu, i pel que fa als nens dels altres... De vegades em fa por. Aquesta absoluta negació dels sentiments. Quin home més estrany. No has sentit mai alguna cosa semblant tu? No, de tota manera, tu has esdevingut la mare d'Alaska. Sí, però abans em vaig convertir en la teva dona. Bé, al mateix temps, no? sí. Des del punt de vista social va ser així Però tu no pots deixar mai de ser el pare d'aquesta nena En canvi, jo sí que puc deixar de fer-li de mare Sí, és clar. Atura't, mare! Prou, prou! Et prometo que seré una bona nena Tal com t'agradava, mare! No em facis això, mare! Mira'm! Deixa'm, no em matis! Jo he acabat odiant el teu pare Ja no el vull Sí, jo no el volia, des del principi. Per això vull que ens morim juntes. El pare ja no ens necessita. Sóc una nosa, no em necessita. Morim juntes, sisplau. No, jo no sóc la teva nina. Jo puc pensar per mi mateixa, puc viure sola. Va ser llavors quan la mare es va penjar del sostre. Semblava que feia una cara alegre Però a mi no m'agradava gens aquella cara No m'agrada gens la mort, ni la idea del suïcidi Vaig acabar odiant la veu dels homes De la mateixa manera que odiava el pare i la mare Odiava tothom, ningú ja no em podia protegir No podia anar me amb ningú Què desitja aquesta noia? Per això visc sola, tot i que no m'agrada és molt dur. No m'agrada estar sola. No m'agrada estar sola! No m'agrada estar sola! No em deixis. No em deixis. No em matis. Què és això? Són els avenços del teu pare. El pla de complement humà. I això? N'és una part. En realitat, nosaltres tampoc no ho entenem. Però ara, el que sents ara sí que és real. En el teu interior. Aquell record s'ha convertit en la teva realitat. La realitat que ha anat canviant. Aquesta és la veritat. Tots els resultats. Moltes veritats, però allí dins només n'hi ha una. El resultat que desitjaves. Jo el desitjava? Sí. El món que ningú no podia ajudar. No! El que passa és que ningú no el podia ajudar. Jo... Ningú no et podia ajudar. És el que tu desitjaves. Tu desitjaves la mort. Aquesta és la realitat. I què és la realitat? El teu món. El temps, l'espai i les altres persones són dins del teu món. El món el decideixes tu com el rets, com el reconeixes. Però només pots oferir el teu món. Aquesta és la realitat. No s'hi pot fer res més en el teu món. Un món que ja està decidit, no? No, tu te l'has creat així aquest món. El teu cor l'ha fet així el teu món. Aquesta és la realitat. La teva voluntat de viure també. El teu cor pensa que vols morir, tot ho desitges tu. Vaig dir que desitjava aquesta obscuritat, aquest món incomplet. Sí. Tu desitjaves un món tancat que fos agradable per tu sol. Per protegir el teu cor dèbil. Per protegir el teu plaer. Tan sols és el resultat, això. Dins l'espai tancat i ha el teu propi món, on tu has de viure. Vas ser tu qui va demanar el bloqueig del món, del món que t'envolta. El teu cor volia un món aïllat per fugir de tot allò que odiava. Un món tranquil que pogués guiar un cor petit. Aquesta forma també és dins del final. Tu mateix t'has conduït cap al final d'aquest món. El camí cap al complement humà. 究極それは始まりの後に必ず訪れる。私たちの願いは破滅へと繋がるのか私たちの希望は死そのものなのか最終は世界の中心で愛を叫んだ鬼の